на дні якої всі ці дні лежав Олексій Григорович, то мало не заревів от горя й розпуки. Професор у старовинному товстому халаті в чорних валянцях сидів біля грубки повної розжареного коксу і спокійно читав Нижню Дніпровську правду, а точніше статтю Вейсманіську Морганіське кубло в серці українських степів. Олексію Григоровичу просто гнав я. Нащо ви читаєте оту гедоту? Киньте її в піч. Це все негідник сирота. Я не сказав вам, не хотів вас турбувати. Він добрався вже і сюди, був тут. Я з ним трохи по-чоловічому. Воно втекло, а тепер... Професор поглянув на мене за газетки, якимись несподівано помолоділими очима, і голос у нього теж був молодий, бадьори, без будь-якого сліду вчорашньої недуги. Це корисне читання Миколи Федоровичу. Треба знати ворога і його зброю. Найгірше – це невідомість і невизначеність. Невизначеність – це кошмар. З цього приводу я завжди повторюю рядки Бодлера. Я не знаю французькою Олексію Григоровичу. Та хіба це тепер нам до французьких поетів? Для мене головне – ваше здоров'я, тому б я оцю газетку... Ось тут ви глибоко помиляєтесь Миколу Федоровичу. Професор нарешті перебрав з перед своїх очей проклятущу газету, він уже забув про неї, запалившись дорогими йому думками. Французька поезія – це один з наріжних каменів нашої духовної світобудови. Ви скажете, Шевченко, Пушкін – це так. Але є ще великий світ, у якому ми так само повноправні, як у своєму малому рідному світі. ХХ століття почалося з присуджень щорічних Нобелівських премій. Як ви думаєте, хто був би першим Нобелівським лауреатом за літературу? Толстой, Чехов, Горький? Ні. Французький поет сюліплюдом. Олексію Григоровичу, вигукнув я, вас розпинають на хресті, а ви про Нобелівських лауреатів якогось Сюліплюдома. Хто його знає, що він нам? Нам своє робить. Ага, своє. Щоб стати справжнім ученим коло землі, вам треба неодмінно знати латинь, бо римляни, щоб прогодувати свою зажерливу столицю, вимушені були, може, вперше в історії створити справжню сільсько науку. У Лукреція Кара в його поемі «Філософія землі» передує філософії світу, від римлян до греків, труди і дні. Гесіода треба читати не в перекладі, а в оригіналі, і все це зауважите поеми, тобто поезія, я підійшов до Черкаса, обійняв його за плечі. Для мене найвища поезія ваше здоров'я. Він задвиготів під моєю рукою цілими кілотоннами енергії, прогримів, як ті громи весняних бур, Сарданапал і Валтасар. Я вже здоровий, як у перший день творення. Вже не сліпі удари злобного архангела падають на мене, а дрібні укуси пігмеїв і невіглисів, а коли бачиш і знаєш ворога, то знайдеш і силу і вміння боротися з ним. Він тяжко помилявся. Попри всю його мудрість, майже нелюдський життєвий досвід. Ворог не визначився, не став на чесну прю, не явив свого лика, лишався і далі невидимим, але вседисущим, заповнював весь простір і отруював той простір злобою і ненавистю. Як у Традіаковського, чудіще било огромна, обломна, стазівна і лай -яй». Безіменний Гаврило з обласної газети за тиждень перескочив до газети Республіканської, яка, за існуючою в інквізиторсько-єзуїтській системі субординацією, не могла передрукувати матеріалів нижчих за рангом видань, зате мала відповідну рубрику під назвою «Огляд преси», де заохочувалися або засуджувалися виступи провінційних співбратів. Отож, радянська Україна під рубрикою «Огляд преси» фактично передрукувала статтю «Нижньодніпровської правди», ще й додавши кілька грізних повелінь «покласти край», навести порядок, очистити атмосферу, підпису під оглядом не було. Гав Рило виступав тепер од імені всієї редакції, тобто від радянської України і її народу. Ховати газету від професора вже не було сенсу, надто що щириться